Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa a'malina man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlilhu fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah واحدوا لا شريك له وشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاننا ساق الحديث كتاب الله وغير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشار الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار Hadirin yang bermiladin, rahimani wa rahimakum jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memudahkan kita pada kesempatan sore hari ini untuk bisa kembali melakukan kegiatan taqlim. Satu tema yang akan kita angkat pada kesempatan sore hari ini adalah akibat dari memakan makanan yang haram. Nabi kita Rasulullah Muhammad AS. Mengabarkan kepada kita akan datang satu zaman nanti. Di mana penduduknya tidak peduli lagi. Dalam mencari penghasilan. Yang halal dan yang haram mereka tidak lagi memperhatikannya. Hal ini disebutkan oleh Nabi alaih salatu wasalam dalam hadithnya. Layati ala nas zamanun. Dari sahabat Abu Hurair r.a. Dari kata-kata Bukhari dalam sehihnya. Layati ala nas zamanun akan datang. Satu zaman di antara zaman yang berlalu. Di tengah-tengah masyarakat di mana manusia di waktu itu layubalil marku bima akalman, manusia tidak berduli dari mana mereka mendapatkan penghasilan. Amin halalin, amin haramin. Apakah itu makanan yang halal Atau kaitu yang haram? Itu mereka tidak berduli lagi. Yang penting dapat. Zaman sekarang ini. Manusia sudah. Berkurang. Atau bahkan. Mereka tidak peduli. Apakah hal atau haram. Kebanyakan orang. Yang penting mendapatkan. Caranya. Tidak peduli. Sehingga di antara mereka ada yang jual beli narkoba, di antara mereka ada yang jual beli miras, di antara mereka ada yang praktek ribawi. Bahkan mereka mengatakan tanpa ada jasa perbankan ekonomi tidak akan mungkin jalan. Artinya tanpa adanya ribawi ekonomi akan lumpuh. Tawaran untuk hutang biautang dengan bunga 0 sekian persen merebak di masyarakat. Anda butuh dana segar dan dan yang lainnya. Tawaran sudah tidak lagi peduli apakah itu hal atau hal Banyak sekali tipu menipu, baik tipu menipu kerjasama, tipu menipu jual beli, modus modal dusta dan yang lainnya. Orang tidak peduli. Hadis yang menaikan zaman itu telah ada di tengah-tengah kita. Maka kita berhati-hati dari berita yang disampaikan ke Nabi. Di mana zaman itu manusianya tidak peduli dalam mendapatkan penghasilan. Apakah itu yang halal atau katil yang haram? Maka berhati-hatilah kan itu berpengaruh terhadap diri kita. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an Nabi al-shallatu wasallam bersama para salaf adalah uswah bagi kita suri teladan bagi kita Beliau sangat berhati-hati dalam hal ini. Kita dengarkan bacakan satu kejadian terdapat dalam Bukhari Muslim dalam sahih keduanya Nabi mengatakan inni lanqalibu ila ahli aku di waktu itu ingin pulang ke keluargaku salah satu rumah istri beliau fa ajidat tamratan saqitatan ala firashi aku di waktu itu menjumpai mendapati ada satu buah kurma yang tergeletak di atas di atau di atas tempat tidurlah firash Aku menjumpai satu tamrah buah kurma yang ada di atas firashku permadani ka atau tikah zuma arsal halia akulah kemudian aku mengambilnya untuk aku memakannya zuma akhsha an takuna sadaqatan Kemudian aku takut. Khawatir kalau ini adalah kurma. Sodaqah. Maka aku pun melemparkannya. Falkiyah. Aku tidak jadi memakan buah kurma itu. Kita tahu ya kawan Muslimin. Buah kurma itu halalan tayyiban. Lezat, manis, enak. Tetapi aturan agama. Ya Allah Subhanahu Wa Taala tentukan bagi beliau Nabi kita Muhammad Al Salatu Wasalam dan keluarganya sodako itu dilarang. Sodako itu dilarang untuk beliau dan keluarganya makan darinya. Nah, timbul kekhawatiran kalau itu adalah dari sodako yang hukumnya secara syar'i tidak boleh bagi beliau dan keluarga beliau. Maka beliau pun tidak jadi memakan buah kurma itu. Kenapa? Karena berhati-hati, jangan sampai ada sesuatu yang haram yang masuk ke dalam perut beliau. Sangat berhati-hati. Ini contoh Nabi kita Muhammad S.W.T. di mana beliau betul-betul berhati-hati, jangan sampai memakan sesuatu yang haram, padahal itu adalah kurma. Namun masih ada kekhawatiran itu kurma sedekah atau kurma hadiah tidak jelas maka beliau pun urungkan diri untuk memakannya tidak jadi memakannya Demikian pula itu muslimin terjadi sebuah kisah disebutkan al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya kisah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an di mana di waktu itu alaih salatu wassalam. Rasulullah sedang membagi kurma sadaqah. Dalam keadaan. cucu beliau al-Hasan. Duduk di pangkuannya. Rasul alaih salatu wassalam. Dibagi kurma sadaqah itu. Kepada para sahabat sampai habis. Agar tidak tersisa. Khawatir kalau sedihnya tersisa. Akan dimakan oleh. Beliau atau keluarga beliau. Setelah selesai membagi kurma Sodaqah itu Rasul pun Menggendong Al-Hasan Ketika digendong Al-Hasan Keluar air liurnya di Waktu itu masih anak-anak Digendong oleh Nabi Maka di saat itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan Isi mulutnya Al-Hasan Kenapa? Dikhawatirkan Dikhawatirkan itu ada Buah kurma yang tadi adalah sadaqahan. Yang dialarang oleh Allah Azza wa Jal. Dilaranglah masyarakat kita untuk dimakan oleh Nabi dan keluarganya. Ternyata betul. Di mulutnya Al-Hasan terdapat buah kurma. Buah kurma sadaqah hadiah atau milik sendiri. Bagaimana? Tidak bisa dipastikan tetapi... Yang ada di waktu itu adalah kurma yang hasil dari sedekah. Maka Rasul berusaha untuk mengeluarkannya dari mulut Al-Hasan. Rasul mengatakan, kih kih. Irimi biha. Kih kih. Keluarkan. Buang itu. Namanya anak-anak. Namanya sejaanak. Ketika memakan sesuatu yang manis, enak. Ia ya, tidak maulah. Anak-anak belum memaham tentang hal ini. Sampai najirul tuasal memasukkan jarinya ke mulutnya Al Hasan, berupaya untuk mengeluarkan kurma itu dari mulutnya Al Hasan. Kemudian Rasul mengatakan kepada beliau, Amashiyad, An Na Nakul Sadakah? Abang kot tidak tahu kita tidak boleh makan dari sedekah. Tidak dibiarkan adanya makanan yang masuk ke dalam mulut kita dari sesuatu yang hukumnya haram dalam syariat. Dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dulu terjadi menimpa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Aisyah mengatakan. "Kan li Abi Bakrin ghulamin yukrijul kharaj wa kana wa kana mubakar yakulu min kharajihi dulu Abu Bakar Siddiq memiliki seorang budak yang dia bekerja di luaran untuk mencari penghasilan dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an memakan dari penghasilan yang didapat oleh budak tersebut fajaa yauman bi syai fa minhu Abu Bakrin satu hari budak tersebut datang kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan membawa makanan. Maka seperti biasanya Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu an ikut makan dari makanan yang dibawa oleh budak tersebut. Faqala al-ghulam ternyata budak itu berkata kepada Abu Bakar, "Atadri ma hada?" Taukah kamu apa ini? Taukah kamu? Wahai ibu bakar. Bagaimana aku mendapatkan makanan ini? Dari siapa aku mendapatkan? Taukah Abu bakar. Mahua. Dari mana? Di mana kamu mendapatkannya? Pertanyaannya. Dari jalan yang halal. Atau dari jalan yang haram. Bagaimana caranya kamu mendapatkannya? Fa maka sang budak tersebut mengatakan Kuntu takah hantu lisanil jahiliyah aku dulu di zaman jahiliyah praktek perdukunan dan di waktu itu aku mempraktekkan perdukunan kepada seseorang si fulan begitu wa ma ahsunul kahana dan aku tidak bisa sebenarnya berbuat seperti dukun tapi aku menipunya. Hulam ini, anak ini atau budak ini tidak bisa melakukan apapun. Menerawang, menduga, saya bukan dukun. Cuma aku menipu dia. Sekarang-kurang aku adalah dukun. Ini terjadi dulu di zaman apa? Jahiliyah. <tuh> Falqiyani fa'atani bidhalik. Barusan dia bertemu denganku dan aku diberi makanan ini. Berarti makanan ini didapat dari. Perdukunan yang abal-abal. Tipu-tipu. Hasil dari tipu-tipu. Tipu menipu dan perdukunan itu. Hukumnya haram. Ya. Maka apa yang dilakukan oleh Bapak Rasiddiq radiyallahu'an. Yang dilakukan oleh Bapak Rasiddiq radiyallahu'an adalah. Fathahal Abu Bakrin yadahu fakah aku lecehin fibat ni. Beliau memasukkan jarinya ke dalam tenggorokannya untuk memuntahkan seluruh isi perutnya. Ini contoh salaf dalam kehati hatian yang berkaitan dengan makanan yang masuk ke dalam mulut ke dalam perut. Jangan gegabah dalam mencari nafkah. Karena itu akan dimakan oleh kita dan keluarga kita. Ketika hal itu hukumnya haram, maka akan berdampak besar terhadap keluarga kita. Hadirin kami muslimin rahimani warahmatullahi wabarakatuh jami'an. Disebutkan dalam beberapa pembahasan. Inna akla al-malh haram laysa min adh-dhunub as-saghira bal huwa min kaba'ir dhunub makan makanan yang haram itu bukanlah dosa kecil tetapi itu termasuk dari dosa besar. Hal ini dicontohkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wasalam di mana beliau mengatakan, Ijdanibus sab'al mubiqat. Jawi oleh kalian. Tujuh hal yang membinasakan. Alu ya Rasulullah wa mahun. Mereka bertanya, Apakah yang tujuh hal itu? Yang membinasakan itu? Wahai Rasulullah. Maka Rasul mengatakan. Yang pertama, Asyiru kubillah. Berbuat syirik kepada Allah. Yang kedua. Wasyihru. Sihir. Sihir bagian dari kesyirikan. Tetapi disendirikan. Karena banyak orang yang praktek sihir. Dan mendapatkan dari situ penghasilan. Itu adalah penghasilan yang haram. Wa katlan nafsilati haramallahu illa bilhaq. Yang ketiga, membunuh. Satu jiwa yang diharamkan Allah untuk dibunuh. Kecuali dengan yang dibenarkan dalam syariat. Waqlur riba. Yang keempat, makan riba. Yang kelima, aqlumaliyatim. Memakan harta nak yatim yang keenam tawalli yawmaz zahri lari dari medan perang ketika sedang berkecam perang yang ketujuh qadful muhsanatil ghafilat mu'minatil ghafilat menuduh jelek menuduh berzina terhadap seorang wanita yang mu'minat yang ghafilat fadakara minha itnin huma ba'du suwalil malil haram nabi dalam Hadif ini menyebutkan contoh makan makanan yang haram. Contoh yakni memakan riba dan memakan harta anak yatim. Ini contoh. Yang dua-duanya berkaitan dengan bab yang sedang kita sampaikan ini, memakan makanan yang haram. maka ini menunjukkan minal kabair termasuk dosa besar bukan dosa kecil kita sampaikan sebagai tambahan keterangan sesuatu yang haram itu ada dua sebab sebab yang pertama haramun lidatihi haram Memang dari sisi bendanya haram. Dari sisi bendanya. Barangnya. Atau barangnya haram. Dari sisi bendanya. Apa? Haram. Misal seperti. Daging, babi, anjing, ular, tikus. Yaitu hukumnya dilarang dalam agama kita. Yang kedua. Haramun li ghairihi. Haram faktor luar. Haram faktor lain. Faktor dalam mendapatkannya. Ini haramun li ghairihi. Misal seorang. Mencuri. Apa maunya pisang di kebun, mencuri singkong, ya iseng, mau bakar singkong. Pas lagi ronda, malam-malam dingin, bakar-bakar cuma kayu tok. Kayaknya kau kosong, sudah lah, bedul. Mereka gampang ngomong tanpa izin pencurian ini. Singkong itu halal. Tapi cara mendapatkannya dengan cara mencuri. Maka menjadi haram karena faktor mencurinya. Uang halal uang pak. Tetapi cara mendapatkannya dengan korupsi. Menipu. Ribawi maka uang itu menjadi apa? haram tidak halal bagi yang mencuri dan bagi keluarganya yang mengetahui bahawa itu adalah hasil dari curian wal'ayyadzubillah berikut ini ya, kami akan sampaikan bahawa Orang yang makan makanan yang haram. Dia akan mendapatkan. Akibat-akibatnya. Ada beberapa poin insya Allah akan kita sampaikan. Dalam talim kita kali ini. Di antaranya Eko Muslimin. Kita baca dengan cepat. Adalah. Adamu. Kubuli ihi Tidak diterimanya atau tidak dikabulkannya doa. Akibat dari memakan sesuatu yang haram atau meminum sesuatu yang haram. Baik itu haram li atau haram li ghairihi halal bendanya tetapi penghasilannya dihasilkan dari hal yang haram maka doanya tidak akan diterima sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ya ayuhan nas innallaha tayyibun la yaqbalu Ilah taiban. Walaupun Allah amar mukminin bila amar bila Murshidin. Wa iman Sesungguhnya Allah subhanahu wa taala mahabaih tidak akan menerima kecuali yang baik baik. Sesungguhnya Allah subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum mukminin sebagaimana yang diperintahkan kepada para Rasul. Apa itu perintahnya? Makan dari makanan yang halal. Ini perintah kepada para rasul. Dan perintah kepada kaum mukminin. Kita bacakan ayatnya. Disebutkan dalam surat al mukminun ayat yang ke-51. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ya ayyuhar rasul. Wahai para rasul. Kulu minat tayyibati wa'amalu saliha. Makanlah kalian dari yang baik-baik. Halalan tayyiban yang halal yang baik-baik. Wa'amalu salihan. Dan beramalah kalian dengan amalan yang saleh. Inni bima ta'amalu na'alim. Sesunyaku. Mengetahui dengan segala apa yang kalian lakukan. Ini ayat berkaitan perintah kepada para rasul. Nabi menukil ayat ini. Perintah untuk makan makanan yang halal. Diperintahkan hal ini kepada para rasul. Kemudian Nabi menukilkan dalam setelbaqor ayat ke-172. Perintah kepada orang-orang yang beriman untuk makan dari makanan yang toib. Ya ayuhal الذين آمنوا كلو من طيبات ما رزقناكم. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik mintaibat, ma rzaknakum yang kami risikan kepada kalian. Nah, kita diperintahkan untuk memakan dari penghasilan rizki yang baik. Karena di sana ada penghasilan, ada rezeki tetapi dari yang haram. Dia dapat rezeki dari situ, tetapi dari cara yang haram, mencuri, atau suap, risuah, atau makas. Makas atau makas, makas itu malak kalau bahasa kitanya. Malak itu tidak mesti Malak di jalan raya Supir-supir itu Tukang malak kelas 3 ya. Ada tukang malak Kelas kakap kakab Anda mau Dapat tender ini Anda harus Membayar sekian-sekian Bahasa Jawa Wani Piro Wani Sekian saya berikan tender ini untukmu. Kalau tidak, orang. Wanipiro. Kalimat wanipiro ini sudah menjadi viral di negeri kita. Karena itu cerminan kehidupan kita. Wanipiro. Dari bawahan sampai atasan. Wanipiro. Ini magas. Penghutan permintaan yang tidak benar. Itu bagian dari hal yang haram Nah Nabi memerintahkan Kita makan dari makanan yang halal Allah memerintahkan Untuk kita makan dari yang haram Kemudian Nabi di akhir hadis ini Menyebutkan tentang resiko Makan dan minum Dari hal yang haram Baik itu Haram Atau haram yugairihi. Ingat ya tadi ya Baik itu bendanya yang haram atau penghasilannya atau cara mendapatkannya dengan cara yang haram. Sumadzafarar rajula yutilissafara ashafa akhbar. Yamudde yad ila samaa. Fa yaqul ya rabbi ya rabb haramun wa syarabu haramun wa wuhudun albasu haramun wa bil harami fa anni Kemudian Rasul menyebutkan tentang seorang rajul yang panjang yang yang sedang melakukan safar yang panjang safar lihat safar itu salah satu sebab dimudahkannya untuk dikabulkan doa seseorang Nabi mengisahkan orang ini safar dalam hadis yang sahih talatun dawatun sijabat la syakka ada tiga doa yang pasti terkabulkan dan tidak akan mungkin ditolak la syakka tidak ada keraguan padanya yang pertama da'atul musafir doanya orang yang musafir dan yang kedua da'atul madlum doanya orang yang terdzalimi yang ketiga da'atul walid ala waladihi doa kejelekan dari orang tua kepada anaknya hadirin yang dimuliakan rahimani wa jami'an orang ini yang disebutlah Rasul dalam keadaan dia syafar jauh. Asyadu akhbar. rambutnya caka-cakan, bajunya dekil. Dia kemudian mengangkat tangannya ke atas. Ini juga salah satu sebab Allah malu untuk tidak mengabulkannya. Dan dia sudah menyebutkan. Nama Allah tawasul dengan asimul husna. Dengan mengatakan ya Rab, ya Rab, wahirabku, wahirabku. Sangat membutuhkan pertolongan sangat membutuhkan bantuan dan dia memenuhi kriteria untuk dikabulkan doanya namun Nabi mengatakan wa mad'amuhu haram namun makanannya dari makanan yang haram atau penghasilan yang haram wa masyarabu haramun minumannya dari minuman yang haram wa malbasu haramun pakaiannya juga dari pakaian yang haram maka Nabi Wahab dia haram dia mendapatkan suplemen dan gizi dari yang haram takannya saja bulah maka bagaimana mungkin akan dikabulkan doanya dia tegak mesti orang yang sudah seperti ini masya Allah baiknya dia ber, dia orang yang memenuhi kriteria dikabulkannya doa tetapi ketika makanan dan minumannya Penghasilan yang dia lakukan. Dari jalan yang haram. Rasul mengatakan. Fa bagaimana mungkin akan dikabulkan doanya. Ini sebuah kerugian bagi kita. Ketika sering diantara kita berdoa. Ternyata tidak dikabulkan. Dikarenakan faktor. Ada penghalang-penghalangnya. Padahal kita tahu. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala memastikan akan mengabulkan doa setiap kita. Udu'uni, astajiblakum. lakum, berdoalah kalian kepadaku, aku akan mengabulkan doa kalian. Allah tidak akan menyelisih janjinya. Inna Allah la yuklifal mi'ad. Allah tidak akan menyelisih janjinya. Janjinya Allah pasti tepat. Disebutkan Allah Syekh Ibn Thaymin dalam kitab Syah Rasulullah Salafah. Allah akan mengabulkan dengan berbagai macam bentuk. Bisa dikabulkan fauran seketika. Bisa dikabulkan di waktunya nanti. Di mana Allah lebih tahu akan dikabulkan doa itu. Baik ketika dia masih hidup atas ini, Atau dikabulkan kelak nanti di akhirat. Atau dikabulkan dalam bentuk yang lebih baik dari apa yang dia pinta. Berbagai macam bentuk pengabulan doa. Nah, ada di kita berdoa, berdoa, berdoa, tidak kunjung dikabulkan. Jangan salahkan Allah Azza wa Jalla. Hendaknya anda introspeksi diri. Ada apa denganku? Doaku tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Introspeksi diri. Ternyata di sana. Ada hal-hal yang bisa menghalangi. Terkabulkannya doa-doa kita. Yaitu makanan dan minuman yang kita konsumsi. Dari hal yang haram. Kita ulangi lagi. Haram itu ada dua. Haram bendanya. Makan itu haram. Babi, anjing, atau yang lainnya. Atau minuman yang haram, narkoba, atau yang semisalnya. Atau faktor yang kedua. Haram juga gairi. Haram karena faktor mendapatkannya. Caranya dengan menipu, mencuri, korupsi, atau suap, risuah. Ya. Atau dia memakan harta orang lain dengan cara yang zalim. Nah. Ya menipu dalam jual beli atau dengan meleri bau atau yang lainnya, ini cara-cara yang hanya sedikit yang bisa kami sampaikan contoh-contoh penghasilan yang haram disana masih banyak sekali Muslim. maka bagaimana mungkin seorang itu akan dikabulkan doanya Alimah Malik Ibn Dinar Rahimahullah Ta'ala Kita bawakan beberapa ucapan para salaf. Qala ba'adil salaf. La tastabdi'ul ijabatu. Wa qad suddidattu ruqaha bil ma'asi. Tidaklah doamu. Tastabdi'u. Tidak dikabul-kabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali. Faktornya adalah karena. Engkau sendiri yang menutup pintu atau menutup jalan untuk terkabulkannya doamu. Itu apa? Dengan berbagai macam kemaksiatan yang berupa makanan dan minuman yang haram. Allah mudah mengabulkan ud'uni astajib lakum. Berdoalah aku akan mengabulkan. Berbagai macam sebab-sebab jika -sebab kau jalankan itu. Agar mudah dikabulkan. Ternyata kamu sendiri yang menutupnya. Hadirin yang kamu menaikkan jami'an. Nabi mengatakan. Kepada salah seorang sahabatnya. Udallaha li. An aku namustajabatul mustajabat da'wah. Wahai Nabi. Doakan aku agar aku menjadi orang yang mudah dikabulkan doanya. Maka Nabi sallallahu menasihatkan kepada sahabat tersebut, Adib kasbak. Istijab da'watak. Adib kasbak. Perbaiki usahamu. Perbaiki kasabmu. Cari dari yang tahib, yang halal, yang baik. Usaha mencari rizki. Pastikan dari jalan yang baik. Terus saja berda'watak. Maka niscaya akan mudah dikabulkan do'amu. Masya Allah. Terus saja berda'watak. Sehingga diantar sekian banyak asbab dikabulkannya doa-doa kita adalah dengan kita memperbaiki penghasilan kita. Yang berikutnya yaitu muslimin resiko dari memakan makanan yang haram akibat yang akan didapati oleh seorang yang berpenghasilan dengan penghasilan yang haram adalah mahkul barakah. Hilangnya barokah dari rezeki dan harta yang kita miliki. Dan ini akan kita sampaikan insyaAllah. Bada salat mahrim. Ada 10 baik yang akan kita sampaikan insyaAllah. Dalam pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bisa kita menyelesaikannya. Agar kita tahu risiko besar yang akan kita dapati. Manakala kita makan atau berpenghasilan dengan cara yang haram. Wallahu Wallahu'alam bismillah. Demikian misalnya kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanak Allahumma bihamdika. Asyadu an la ilaha illa antasigfirat wa adu bilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.